Лебідь. На болоті спала зграя лебедина, Вічна ніч чорніла і стояв туман. Спало все навколо. Тільки білий лебедь Тихо-тихо сходив кров'ю своїх ран. І співав він пісню, пісню лебедину. Про озера сині, про красу степів про велике сонце, про вітри і хмари, і далеко нісся лебединий спів. Клика він проснутися, розгорнути крила, полетіти небом в золоті краї. Тихо, мирно спала зграя лебедина, і деревну лебідь звав, будив її. І коли він гледів, що брати не чують, що навік до себе прикував їх ставу, закричав від муки, вдарився об камінь, зранив собі груди, крила поламав. Чорна ніч чорніла, не світало вранці, ввечері далекий захід не палав, тихо зграя спала, тихо плакав лебідь, тихо кров'ю сходив, тихо умирав. Аж колись уранці зашуміли хвилі, І громи заграли в сурми голосні. Вирвалося сонце, осліпило очі, Роздало навколо обрії ясні. Стрепенулась зграя, закричала біла, Тут гниле повітря, тут вода гнила, А над нами сонце, небо, простір, воля, І ганебно спати більше не змогла. Зашуміла зграя піною на хвилях, Зашуміла вітром «Ще раз і прощай!» І летіла легко, наче біла хмара, І кричала з неба про щасливий край. Тихо-тихо сходив білий лебідь кров'ю, То, здавивши рани, крила рознімав І в знесиллі бився, Зграє лебедина, чи хто-небудь в небі лебедя згадав?